Və sonra müəllif e, burada belə bir e, bab gətirib ki, və bu, mən ca'lili əhlilə ilm-i əyyəmən Buyurur ki, yəni kim e, elm, üçün, elm üçün müəyyən bir vaxt ayırdı. Yəni elm, tədəs, elmə, öyrənmə, müəyyən bir vaxtda belə bir bab gətirib müəyyən buxarı. Və burada da deməli, Abdullah ibn Məhsudun radiyalan hədisini gətirir ki, Əbu Vail buyurur ki, Kəni Abdullah يذكر الناس في كل خميس فقال له رجل يا ابو عبد الرحمن لو وددت انك ذكرتنا كل يوم قال اما انه يمنعني من ذلك اني اكره ان امل لكم وان اتخولكم بموعده كما كان النبي صلى الله عليه بها مخافه السامه علينا و بو حديث Əbu Vailin hədsidir, buyurur ki, yəni, Abla bin Məsud, radiyalanıq, yani hər dəfə, hər cümə, cümədən əvvəl, yəni 4-cü gün, yəni, gün, yəni insanlara muayizə edərdim. Və hamı bilir ki, ümumiyyətlə Peyğəmbə s.a.v. dünyasını dəyişəndən sonra, yəni Allahın dərqəni köçəndən sonra e, sahabələr mədnədə qalmadılar. Hər sahabə neynədi? Səpələşdilər. Yəni, İbn Abbas, məsəl üçün, Məkkəyə tərəfi yönəldi. Abla Emin Məsud 101 mütəd Məkkədə qaldı, o bir iraqa küfəyədə getdi. Abu Hurayra o mədnədə qaldı. Başqa sahabilərin bir-ikisi Şama köçdü, bir-ikisi Ömr Adiyalan vaxtına basıqa köçdü. Yəni, onlar elmi yayılmaqdan ötürü hərə bir diyara parçalandılar. Və Abla Emin Məsud da öz qaldığı yerdə, Hər dəfə cümə günlən əvvəl, yəni xamis, yəni cümə cümə deyil, xamis isə, həmən ki, bizim bugünki günlə yəni dördüncü günlər insanlara e, mövizə edərək, onlara e, tənbihlər, nəsiyyətlər, onlara e, iman qaldırıcı söhbətlər edirdi və bununla da insanları faydalandırırdı. Və insanlardan biri dururdu ki, ey Abdurrahman Ab Ab Ab Ab atası, yəni kəşk ki, sən bizə yəni, elə arzu edərdik ki, yəni, sən bizə hər gün bu dərs edəsən ən yəni, gün bu dərs olsun biz faydalanaq çünki hər bir halda dərs faydalıdır və ablan Məhsud isə yəni Peyğəmbər (s.ə.s.) mədrəsəsinin yəni tələbəsi idi, özü də ki e, alim olan, hafiz olan, yəni idi və buyurur ki, həqiqətən də mənə bunu qadağan edən bir şey idi ki, mən qorxuram ki, mən gündəliksə dərs keçsəm, sizin nəfsiniz nə edir? küsər. Nəfsiniz bezər. Artıq gəlməsiz. mən sizi bu Az vaxtla, yəni, siz bu cür muayizə edirəm ki, bu cür nəsət edirəm ki, çünki Peyğəmbəl sağsan bizə bu cür edərdi. Yəni, Peyğəmbəl sağsan bizə heç də hər günü etməzdi. Peyğəmbəl sağsan bizə müəyyən bir vaxtla, az bir vaxtla edərdi ki, Ki, qorxurdu ki, bizim öz nəfsimiz neynəsin, küsməsin. Nəfsimiz, yəni, e, bezib, yəni, ondan uzaqlaşmasın. Və mən də Peyğəmbər Sal-Sələmin yolunu gedirəm və bu da Peyğəmbər Sal-Sələmin üslubudur. Yəni, ablan məsud hamı bilir ki, hamı hissiyyər ki, gündəliyin olsun, tərs olsun. Amma nəzər almaq lazımdır ki, yəni, işdən gələn var, yorğun olan var, Hələ evinə getməyəni var, işdən çıxı birbaşa gələni var. Yəni, bütün bu şeylərin əzirası xüsusən də gecə olacaq, hamının maşını yoxdur, evə getməyə verək və s. Yəni, insanlar ola bilər ki, elə bir hal yaransın ki, yəni, gecə geçsin, hətta özünə söz verəcək ki, mən bundan sonra evə 9-dan sonra getməyəcəm. Ola bilər, ola bilməz. Ola bilər, getdi insan 2 saat, 3 saat marşut olmadı, mini olmadı, qaldı yolda, soyuq havada, yağışlı havada, hər gün gözəl günəşdəb olmur ki, yaxşı da olur, küləy də olur, qarı da olur. Və belə halları nəzərə alıb, yəni, həmən dərsləri müəyyən bir vaxt etmək lazım ki, yəni, hər bir insan öz məqsədini inəsin, gedib çatsın və eyni zamanda da davamlı da olsun, davamlı da istifadə edə bilsin və səbəblərini də əvvəldən yəni, gətirdik. Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.